Goiz behin gomita Eta erran bezala gaurko gomitak bi nafar izaren dira telefonoz bestalde ditugunak momentu honetan Ernesto Prat eta Jaione Dorai egunon biei Egunan bai. Bai, egunan zuera. Bestaldean Euskal Ieslari politikoen bizipenak izeneko liburua idatzi duzu eta berriki argitaratu da txalaparta argitaletxaren zigilupean. izenburuak buruak adierazten du irakurleak zer atxe manen duen liburuak dituen eunda lauro geitalau horri aldeetan, ez da jaio, Bai hori da, Euskal Ieslari politikoen errealitatea astalaraztea duel liburuak eta tira, ba, bueno, ba hori da, e, kontatzen dena ez da? bizipen desberdinak biltzen ditu eta biztipen noien arteko nasmas bat da liburua hori xeda. E, bueno, Pentsatzen genuen, amarka datan luzatu den esperientzia kolektiboa izanik, oraindik ere aski ez ezaguna zela, aski itzalpean zela eta bazela modu bat nolabait ba, argitara emateko, eta, e, bueno, kontatzeko, ez? E... Bai, e, bestaldean izen buruarekin, e, bai, e, nolabait, hitz jokua edo egina izan genuen, haunitzetan aipatu izan delako bestaldean, ba, mugari eta referentzia egin ez, eslariok eta, eslari, bueno, hainbestetan, edo hainbeste markatu duen hori baina guk bertze zentzu batean erabili dugu, ez? Guk e, jaionek aipatu bezala, ba referentzia egin gai genion ba eskutuan gelditu diren hainbat konturi ez edo bertze dimentsio klandestino horretan e, gertatzen zenari ez eta itzalean hainbatetan gelditu diren kontu hoiei e, e, referentzia Eduardo Arguia manegenelako ez eta hor hor zegoenari edo kontatu ez eta bizipen guzti horien bilketa nola egin duzu e, Ernesto Bai, bueno, e, liburuaren ideiarekin nazi ginenean, erabaki batzuk hartu genituen, eta hoietako bat izan zen e, liburua e, ez kronologikoki antolatzea, baizik eta gaien inguruan antolatzea, zuk ire egiteko erabakia hartzen duzunean, ba hartzen duzun bidearen nora bidea nola baitez. Erabaki horrekin hasten da bidea ez, gero bideo horretan hainbat egoera orkesten zaizkizu, hainbat bideo bideogurutze edo erabaki hartu behar dituzu, eta ekazuriko berenean bide hori bukatzen da sortzerrira itzultzean eta, bueno, bapiskabat bide hori gaiez ez eta egoraz beteta egonta irutzen zitzaigun ulertzeko modurik errezena izan zitekela bizipenen bidez ez? <hum> eta lekukotasun gukotasun horiek nolakoak dira eta zenbat biltzea erdi etzi duzuet jaione? Ba, bueno, zenbat baino nik eh, azpimarratuko nuke anistasuna, helburua izanik argazki orokor bat osatzea eta Bueno, ikusirik errealitatea, ieslari politikoen errealitatea, 1922 gaiten goitiko ieslarien errealitatea, izan dela hain anitza, hain sakona, eta, bueno, ba, azkenean, oixe ez, garatu da munduko toki desberdinetan, belaunaldi desberdinak e, tartean eta oso oso egoera desberdinak e, bizitu dire. Orduan, bueno, egoera eta, eta gertakari oso oso desberdinak ere bai, orduan, Eh, zenbakiari baino, nik eh, bueno, eman diogu garrantzia, esango nuke, eh, anistasunari Eta bildu ditugu, ba, bai, mila bederatzen da, iruro garren amarkadaren bueltan eh, ies egin zuten eh, pertsoneien lekukotza jaso ditugu, eta jaso ditugu ere, bi mila eta edo bi mila eta mm, zazpi behatzi horren bueltan ere, eh, ies egin zuten eh, pertsonei, orduan, baina bueno, bada han handia bertan bai. Hortaz gain, erran behar da, elkarrizketez gain, erran nahi dut, e, bildu ditugula ere, bueno, egunkarietan edo liburuetan edo argitaratu izan diren bestelako lekukotzei edo poemei, eslariek argitaratutako hainbat e, kontu ere agertzen dira. Eh? Lekukotasunak gara eta errealitatearen arabera aldatzen direla, baina bada ardatz komun bat bizipenguziak lotzen dituena jaio, ne? Bueno, e, aman komunean duguna da tortura. Torturada, elemento, zentrala, ieslarien kasuan, ere, bestetik e, errepresioa, errepresioa bada, zerbait, e, astapenetik, kasi bukaerara, hor dagoena eta gainera forma oso-oso desberdinak dituena. orduan haman komuna da, baina gero garaiaren arabera, herrialdearen arabera, e, Ba ez da berdina, Ipar Euskal Herrian ieslariek jasanduten arrepresioa ala beste toki batzuetan eta beste elementu amankomun bat azpimarratzea harren elkartasuna. Elkartasuna ere beti presente egon da ez da. Eta, hortaz ere ieslari bakoitzak kontatuko dizu ba, ba, nola lagundu zioten, nola hartu zuten etxean errepresioa ba, hor dagoen bezala elkartasuna ere oso oso presente dago bereziki Ipar Euskal Herrian hori ere azpimarratu beharra dago Dino, bueno, mundu munduko punta bakoitzean edo ieslari bakoitzak zapaldu duen munduko punta bakoitzean edo, eta etxe bakoitzean ere aurkitu du elkartasuna eta hori ere bada zerbait oso presente dagoena liburuan. Ipar Euskal Herrian ieslari handena bildu ziren baino bait munduko hainbat tokitan eta hori erakusten du liburuak beraz. Bai, Epar Euskal Herrian egon dira, baino beste leku haunitzetan ere bai, ez. E, tartean ere deportatuak eta eta bar, ez? Orduan bai, bai, liburuan biltzen diren bizipenetan, ba gaur jendea ba Islandan egondena, Mexikoran egondena, ba Latino Amerikan egondena, Europako Bertsarrialdetan egondena eta gara deportatuen kasuan bai, Afrikanta ere bai, ez. <hum> Liburua aipatzean ezin bestean nere aipatu beharko dugu zuek biak ieslariak izan ziztela ere eta horrek nolabaiteko eragin aukanduela liburuaren idazketan. Bai, bueno, guk ez ditugu kontatzen liburuan gure bizipenak, <laughs> hori ere, autu bat izan zen, guk errealitate hori ezagutu dugu. E, Mino, ezagutu ditugu bideo horretan ere hainbat ieslari, eta egoera oso desberdinetan egondiren ieslariak, horregatik sortu zitzaigun hain zuzen ere, bueno, hori kontatzeko edo transmititzeko gogoa, ez da? Egia da gu ieslari izan izanak edo, irekibigula ate hori, ez? Eta, bueno, maia batean ere... Ba, horrek erreztu digu, e, transmisio lan hori egin alizatea. Eta zentzu horretan bildu dituzuen bizipen guziorietarik zer izan da zuretzat harrigarriena edo unkigarriena, Ernesto? Ba, bueno, Egiarraan, e, bizipen eta historio harrigarriak agertzen dira liburuan ez? Eta, bueno, e, alde batetik, ba, e, adibideoan jartzen harren, ba, Gerra ziginaren inguruan ieslariek garai hortan bizitu zuten tensioa eta realitatea, realitate gordina eta eragarria zaitez, e, batzuk ertain dute ia e, bueno astero edo edo edo estetik edo, edo eramaten zutela kide baten ilkutza mugara, es laguntzen zutela eta De, nolantolatzen ziren beraien artean elkarri ba, besteko eta barrez. Garai hori ikaragarria irutzen zaitez, horre, horren inguruan kontatzen diren bizipenak. Gero bertzetik ere, deportatuen kasuan, ba, panaman zeudela deportatuek eta estatu batuen inbazioa, bueno, estatu batuekin baditu zuten panamak eta deportatuak gelditu ziren hor, limbo batean bezala eta hor bizitu zuten aire kontatzen dute eta heguera horiek ere ba, ikaragarriak iruditzen zaizkit eta gero bertzetik igual alde, ezagitu, manuagoan edo ba, bueno, beste biziperen bat ere zemealabeen inguruan ere e, pos, adopzio baten kasuan eta hori igual ezan gorra baino bitxia eta biurria heguera bai ez eta bai bueno, Olako egoera batean, e, IESE-an dauen persona baten inguruan sortzen diren egoera ba, batzutan surrealistak izaten dira, ez? Eta, ba, liburuan ba, biztan denez, olako zenbait e, agertzen dira, ez? Eta zuek ere hortik basa baitzizte, nolako da IESLari baten dako, erbestetik xorterrira itzultzeko prozesu hori? Bueno, aipatu berda, liburu ahazten dela IESE egiteko erabakearekin, eta bukatzen dela, ba, sorterrira e, itzultzeko a, atalarekin ez. Eta kasurretan, bai aipatzen dugu, ba, sorterrira itzultzean nolabait berriz zerotik astea dela ez. Ba, Iez egiten duzun e, bezala ez. Iez egiten duzunean ba, dena uzten duzu gibelean eta zerotik astea zara. Batetik, bueno, e, represioa eta elkartasunan arteko oreka zail horretan, ez? Eta, etzultzen zarenean sorterrira, ba, antzeko egoera bat ematen da, ez? Zerotik, hasi behar duzu, hor ere elkartasuna jasotzen duzu, eta behar bada, zure tokia urkitzea, ez? Zure jendearen artean, zure sorterrian, berriz, e, ba, hoxe, ez? Ba, igual lanen batez bilatu behar izatea, eta... Nola baiteko, aziera berri bat da, sortelira itzutzea? Hori da, eta lorretan ere aipatzen ditugu bueno, ba, itzuli ezin diren oiek, sorterritatik kanpo hil direlako, asko hiper euskal herrian e, galekera hil da, edo gerratzik inakera da, asko ere eritasunen ondorioz, istripuen ondorioz, atzerrian, erbestean, eta aipatzen ditugu ere, oraindik sortelira libre itzuli ezin diren oiek. Hortartean, momentu honetan, badire, zazpi deportatu venezuelan, kuban eta kabo berden. Eta, hogeita lau iaslarien guru, ba, bueno, errialde desberdinetan direnak, egoera eta balintza desberdinetan. Ez da, Esta, ez da, antzi behar, iaslarien ba, afera orain ez daola konpondua. Eta, bueno, kasuanetan, orain dikere e, sort herrira libre itzuli ezin duten iaslarioiek, eh geienek hiru hamarkada baino gehiago gozaramatzutela kanpoan asko 60 urtetik goitikoak direla eta bueno hor ere badirela osasun arazo larriak dituztenak, eta beste ez ta Oiek ere gogora ekartzen dira azken kapitulo horretan eta bueno eta goiz hau aitzina segitzen baitu hortan utzi beharko dugu elkarrezketa zinez Mil Esker jaion Dorai eta Ernesto Prat zuen lanaren berri emaitagatik hemen euskal irratetan goiz berri saioan. Mil Esker zuei? Bai, Mil Esker zuei eta plazer bat izan da gure irratetan elkarrezketa <gurri> eta izan ere euskal irratiak haunitzetan izan bait dugu bide lagun eskutuko bide horietan eta ba, Mil Esker zuei. <gurri> Milesker Eskere Ernesto eta eta nahi du zuen arte.